поворухнутися. Вона затулила долонями рот. Гримаса горя і розпачу спотворила її риси. Неспроможна в цю мить у чомусь розібратися, Олена просто сиділа й плакала. Потім говталася, а схлипнула, утерла рушником сльози і затихла. І тут, на порозі кухні, постав Славчик. Наче тільки й чекав за дверима, коли вона перестане плакати. Підійшов до плити, помацав чайник. Чай завариш? запитав буденно, ніби нічого й не сталося. Сварка з дружиною сама по собі аж ніяк не була для нього метою. Його батьки часто затівали скандали, але вже через п'ять хвилин після останнього спалаху люті могли спокійно розмовляти на цілком сторонні теми, немов до того й не вергали одне в одного. Громи та блискавки. Родина є родина. Без сварок не обійтися. Але покричали і забули. Живемо далі. Олена ж витлумачила звернені до неї чоловікові слова по-своєму. Вона почула в них те, що над усе зараз хотіла почути. Те, чого так жадало її серце. Славчик просить у неї пробачення. Він покаявся, що так... Несправедливо її звинувачував і знову любить її, як колись. Розвалений світ поновився в одну мить. «Звісно, Славчику, я, я заварю, чай", вигукнула вона і підхопилася з місця. Розповідати чоловікові про школу Олена того вечора так і не наважилася. Вона тепер взагалі намагалася стушуватися і не говорити йому про себе та про свої справи. Нехай їхнє родинне життя спливає тихо та без особливих подій. Тоді, можливо, скоріше забудеться і назавжди зостанеться в минулому все погане, що так зненацька вирвалося назовні і ледь не занапастило її довгождане вимолене в долі щастя. Кінець озвученої книги. Запис здійснено в республіканському будинку звукозапису і друку,